Euskal Herri osoko gunen gehienetatik etorriak larogei pertsona bainan gehiago izan ginen, arrosa Euskal Herriko irrati elkarte ensareak antolaturiko jardunaldi egunera hurbildu ginenak. Laguntza lehala liberatu irratilariak denak eta are gehiago, Euskal irrati eragileak. Tyler teknikoak eta teorikoak izan ziren goiz ezein arratxaldez eta baita main inguru berezi bat ere eguer dian. Herri edabideen gaurko eta biharko erronka aipatzeko beti ere, parek ikidetasuna militantzia eta antolakuntza ereduak kizpide harturik. Argi astekariko estitsua izagirre zuzendaria, Oiana etxebarrieta. eta Bilgune Feministako kidea, Olatz Dona Beitia Josemi Zumalabe Fundazioko kidea eta Ainoan Arbaiza hau ere Josemi Zumalabe Fundazioko kidea izan ziren islariak. Jon Aranburu arrosa Sareko koordinatzaileak egunaren valorazioa egiten digu. Ondo eta oso ondo artean esango nuke. Goiz da oraindik valorazioak balorazioak egiteko, alakoak enormalean pare bat egun pasate egiteak izaten da, baina nik esango nuke oso ondo batera dela inak. En... Hiruroge, irurogei, irurogei lagun lagun, bueltan ibili gara, bai itzaldietan, bai mainguruan, bazkaltzen, bai noski, aurrera tatzera, eta guztien harteko elkarrela na, e, ba, bueno, berriz ere, nabarmenki ona eta elegantea izan da. Gauz asko zitze egin dugu eta Jardunaldien benetako harrakasta agian ez da bi egunetan eren eurutuko. igual ilabete batzuk beharko dira augustian eurutzeko, eta ikusteko benetan zeharrakasta izan duen, ondorioak ikusten badira behintzat. Gaur egun bost baina irratik gehiago gara arrosa sarea osatzen dugun irratiak eta bertako kide geienek izantzuten ordezkaritza Bilboko kafeantzokian ospatutako Jardunaldien 4. edizioan. Nekane Zinkunegi arrosa sareko kideak irratien egoera nola ikusten duen azaltzen digu. Esango nuke, nukeiazko ikasturtetikon hartu ziren erabakietan, bai e, sarea trinkotzeko hartu zen erabakian, pertsona batek gaurren koordinazioa emateko hartu zen erabakian, e, saio referentziala zebratik ba egituratzeko hartu zen erabakian asmatu egintzela esango nuke eta gaurko jardunaldian arrakasta ere badela horren lekuko sare izaera hori hartzen e, ari dela ni neu sarekideago sentitzen naiz sentzu horretan eta iruditzen zaiz badaudela akaso irratibakoitza bere realitatea du eta bertako lagunek ere ba bere funtzionatzeko modua baina gero eta sarekideago sentitzen garela denok eta eta harremanetan ere antzematen dela hori Dudarik ez izan, lehen lau edizioen bilana ona eginez, helduden urtean ere, eginen dela jardunaldien bosgarren edizioa.